Sjögren redo för Ring P1. Yes, en glad kusin på landet. Ja yes, så, är det du där? Yes, det är vi. Hej på dig. Nu kör vi igång. Hej då Camilla. Hej. Här är Ring P1, onsdag klockan är 20.9. Vi svarar när du ringer 099 510 10. Jag heter Pia Sjögren. Imorgon Jonas Särneholt i Gärfälla Stockomstrakten. God. god morgon, god morgon. Hej, vad tycker Hej. du idag? Jo, jag ringer för att diskutera det här så kallade eller pausunderhållningen i Melodifestivalen med Tingling Goose Warszawa Ja, just det. Det var ett, ett gäng dansare, kossackdansare, en björn, några officer, utmanande tjejer med röda stjärna på, på troserna som dansade och sjöng. Ja, ja och lite, lite, lite, lite maffiaklischéer också. Okej, ja. Okay, ja. Men, nej, men alltså, jag tycker att det här faktiskt... Äh, Faktiskt inte kan beskrivas som något annat än ett eh, rasistiskt påhopp eh, på, eh, på Ryssland eh, faktiskt. Om man ska uttrycka sig drastiskt här Ja, på vilket sätt rasistiskt alltså? Ja, alltså för att de eh, man man, eh, man driver alltså. Man kan inte uppfatta det som något annat att man driver med ryssarna. Alltså man gör sig lustig över eh, klish, alltså typiskt vanliga svenska Alltså, man gör sig lustig över vad vi uppfattar som, ty ja, som, som, ry som typiskt ryskt på deras bekostnad. Mm. Fast vilja... det är ju själva liksom poängen med att göra sig lustig, höll jag på säga, att man gör det på någons bekostnad. Eller det är det i alla fall ganska vanligt? Jo, visst. Men eh, om man säger så här. Det är inte första gången som, eh, som vi i Sverige, eller för all del också västvärlden- eh, från någon slags från oben pedestal gör oss lustig över eh, ryssarna. Det har vi gjort i, sen, sen kalla kriget i princip inleddes under Sovjetunionen fanns. Och det, här går på, och det kanske låter långsökt för många lyssnare men jag skulle väl ändå vilja sätta eh, ihop det här med eh, de här kraven på kraftig militär upprustning som bland annat folkpartiet nu för fram nu för att nu för, äh, verkar man anse att nu har äh, den farliga björnen på andra sidan Östersjön vaknat. Man kan dock, man han kan verka ofarlig men man kan dock ha honom aldrig tro. Det, det är Björnens nivå på det hela alltså. Vad va, va, va har det här eh, pausunderhållningen i Melodislagfestivalen med militär ja, upprustning hel, att göra hela, Alltså hela den synen vi har på Ryssland nu som att de är lite konstiga, lite farliga och så vidare. Och, men det är inte bara ryssarna som är. Jag, som råkar ut för att bli föremål för någon slags nästan lite komik eller vad man ska kunna säga. Men när, vi har ofta skämtat om typiska saker som vi uppfattar, uppfattar om finnar. Exempelvis för någon slags attityd, och vi skämtar om vi gör oss lustiga över araber med Mohammed-karikatyrer och, och så vidare. Så att, vi har en. Alltså jag tror att den här pausenlåningen speglar en nedlåtande syn från svensk sida på andra folk helt enkelt. Men, men vem får man göra sig lustig över? Alltså det är en sak om ryssarna själva gör sig lustiga över sig Alltså skämtar om sig själva på samma sak som man, man kan se i, i humorprogrammet. Till exempel Ös, Östnodgen eller Shanatshi-kurder kan skämta om sin egen folkgrupp. Eller till exempel när. Äh, äh, funktionshinder och det kan skämt om sina egna funktionshinder. Men däremot så tror jag att man ska vara... De borde i alla fall haft lite grundinsikt i liksom, rysk psykologi- de här som totade fram underordningsbidrag. De borde i alla fall kunna kalkulera med vilka konsekvenser- det här, reaktion, reaktioner det här skulle få. Men, men vad har du för relation själv till Ryssland, Jonas? Jag har den relationen att jag alltid har tyckt att rysk kultur har stått för väldigt mycket mångsidigt och väldigt mycket vackert. Ryska språket är mycket vackert. Och jag har ofta, väl ofta haft den politiska uppfattningen att man borde liksom. ha en försöka knyta en ja, närmare relation till Ryssland eh, men i ömsesidighet och respekt och inte liksom, eh, från den fonoben attityd som vi i väst ofta haft till Ryssland. Att ni ska göra som, ni ska göra som vi liksom. Men, men, men om man ska göra då, eh, underhållning i svensk tv, ja. Ja. Vad, vad, då, då får man liksom göra sig lustig på mod Olofsons bekostnad så att säga för att hon är svensk. Och, och, och, men, och, och men, lite men, med kungen och lite sådär. Men, men sen får det vara nog, eller? Ja men alltså, men, gör man, om, vi ett, om, om man i ett fasta program gör sig lustig över Mode Olofsson, så gör man sig inte lustig över henne för att hon står för något typiska liksom, svenska karaktärsdrag. Man gör sig lustig över i så fall den, de politiska utspel som man gör. Och det, och det, är, en, det, är, det är en helt annan sak. här jag skämtar gör man sig lustig över nationella karaktärsdrag. Ja, kan man verkligen... Har du varit i Ryssland? Ja, naturligtvis ja. Jag har jag varit i Ryssland. Ja, men kan man verkligen säga att det är ett karaktärsdrag i Ryssland att dansa kossakdans när jag var där? Var det ingen som gjorde det? <här> <här> Så <att jag här> menar, det vill säga att kanske man liksom inte vill driva med, med Ryssland och ryssar som helhet och som karaktär och som individer och folk utan att man bara driver med symboler av Ryssland som du säger, och att det, eller? Ja, alltså nog kan man väl säga att ryssarna även om man även om vanliga Ivan eller Olga i en Moskva förort kanske inte dansar kosaktdans i dagligdags. Så tror jag nog att alltså, ryssarna är ändå ett ganska så eh, stolt. Alltså de är, de är stolta på ett sätt som är kanske lite svårt för oss att förstå. Stolta över sin egen kultur och på sin egen historie på ett sätt som är ganska så... Jo, men ska man inte kunna skoja med folk som är stolta? Jo, visst kan man skoja om det, men man ska, då ska man i alla fall kalkylera med de konsekvenser det där skoet kan få efteråt i så fall. Mm, men, men, alltså, men är det så allvarliga konsekvenser nu? De marja på ambassaden och tycker att de svenska humormänniskorna borde in på mentalsjukhus och UD tänker väl inte göra så mycket och så får det väl vara bra med det? Alltså, ja... Ja, nej men, man, men som sagt man ska, ja, man ska i alla fall kalkulera med konsekvenserna och man kanske ska vara lite försiktig med eh, ändå hur eh, man gör sig lustig. Eh, samma, samma sak som att man eh, Kanske ska vara försiktig med eh, Mohammed-karikatyrer och såna här saker också. Alltså, mm. Det går på något vis hand i hand vår attityd till främmande folk. Okay. Mm. Mm, jag förstår vad du dig Jonas Cernaholt. Det är fonoben-stuket där. Ja, Ta det ska bort. <laughs> som, du, som du tänker mest på, tror jag. Också. Ja, tack så jättemycket för att du ringde. Tack så mycket. Hej, hej. Från Järfälla, Jonas Cernaholt. Hej, hej. Nu till Malmö i ja. Ring P1. Hanna Asp. God morgon. God morgon, god morgon. Vad tänker du på idag? Jag sitter och funderar över den här genomförandet av betyg eller nationella prov till tredje klassare Som jag då är emot tycker jag inte är bra. Och jag kan väl ta lite, för jag var och lyssnade på Folkpartiets årskonvent här ganska nyligen och då ser jag Björk, Jan då som är väldigt stolt och säker att det är så bra att det ska genomföras och så där. Och då ställer de frågan hur man egentligen kan vara stolt när det, när det leder till så en stor, alltså till en sån mycket stress för de, för de här barnen som är väldigt unga. Hur vet jag, du det att det leder till stress, så här? Alltså, jag, jag lyssnade även på Petå eh, i, i måndag som jag hade en del program om, eller eh, pratade en del om det här. Och då, då, då är det ganska så många prov. Jag vet inte om vad, hon nämnde 10 eller 17 jag kan inte komma ihåg exakt eh, som ska genomföras under en ganska kort tid och, och har man inte gjort ett prov innan och det är första gången så, så är det något, då tror jag att det är helt naturligt att, att det är stressande det är ju som allt annat som man inte har gjort innan tycker man är läskigt. Och jag kommer själv ihåg när jag gick i femman då vi hade nationella för prov första gången. Och det var ju lika stort då. Det var massa massor frågor och man förstod inte riktigt vad det innebar och vad skulle hända och sådär. Men, Men alltså, är det så stor roll, spelar det så stor roll om man blir stressad första gången när man går i årskurs tre eller i årskurs 5. som det var för dig och mig då, typ? Ja, alltså jag tycker ändå det. för Att, alltså, att göra de här proven också någonstans... Okej, okay, okej, okay. man kan ta stressen då som är på själva dagen då, eller de dagarna jag med, eller gör provet. Men sen då, det kan också leda till att det eh, någon slags eh, lite grann eh, alltså, stadsfästande av att okej, okay, jag kan inte matte eller okej, okay, jag kan inte svenska. Eh, och, jag att man menar, skulle fastna i det tänket för tidigt så att säga, som barn ja. liksom. Mm, jag tror faktiskt det. Eh, och sen menar jag på nästan senare också att lärarna vet ofta vad barnen inte kan och det hörde man också i det här programmet då som var i måndag så jag menar det är ofta en lärare som har haft elever i flera år och i tre år och sådär då vet man vad, vad, vad barnen i klassen kan och då behöver man inte ha ett nationellt prov för att... När ska man börja med nationella prov tycker du? Alltså ja men visst det är... man ska ju ha dem och, och jag vet inte jag, jag kan väl Okej, ett svar kan ju vara att det är bra som det är idag, men jag vet inte riktigt om man ska liksom sätta dem senare eller inte. Jag kan inte säga exakt vad jag... Nej. Alltså, någon gång kommer de först. Någon, någon gång blir den första. Men... Och i årskurs tre för tidigt, tycker ja, du? Ja, det, det tycker jag faktiskt. Det tycker jag för, men ja, man är inte så gammal liksom så. Mm. Um... Men vi kan säga så, Hanna, så ser vi om någon tycker något annat. Om någon ja, av jag, skulle, jag skulle bara säga... Kan jag säga en faktil. sak till? Ja, kanske. Vadå? Eh, faktiskt att det, om om, alltså om man nu genomför de här programmet, så ska det leda till ökat specialhjälp, alltså ökat stöd för de här eleverna. Mm. Och, det blir, och nu ser vi då att det dras in en hel del på lärare på skolan när det blir ekonomiskt, Och det är alltid speciallärare som åker först. Det innebär att som i läget nu då, då har vi alltså, det görs prov som barnen gör och sen ser man att okej, okay, du är inte bra på det här, men vi har ingen specialhjälp för dig att sätta in. Men kanske det blir så att du, det kommer, man kommer att få fler speciallärare för att de här proven visar att det behövs? Jo, jo men men alltså, teckna en på att det går ett helt annat håll ja. när man drar in på lärare. Ja. Så det, det, var en, det var observant. Ja, så. så jag tycker att det är lite mer negativa än positiva saker där. Oh, tack så mycket. Ja, tack så mycket. Hanna tack. Asp i Malmö, hej då. Apropå vårt förra samtal om eh, satiren eller humorinslaget eller melodifestivalen kring eh, eh, Ryssland så skriver Thomas i mejl till ringp1-sr.se. Rysslands ambassad är hysterisk. Tänk på alla gånger man härmat USA på tv. Inte några protester från USA-ambassaden. Faktiskt så såvitt han vet i alla fall. Det var något mer jag tänkte. Ja, Hein Åkerblad skriver. Det verkar vara okej att driva med vårt kungahus. Men att driva med Ryssland då behöver vi vara ute på farlig mark. Jag hörde på Ring p i morse där en dam ondjorde sig över att toalettpappret gick åt så mycket- varje gång och det berodde på rullarnas eh, utformning bland annat. Och då sa den som ledde programmet varför tar du inte hushållspapper istället? Och då stussade jag till för det har jag fått lära mig. Hushållspapper det sväller för att kunna syga upp fuktighet på diskbänken och bord och sånt där. Och får absolut inte kastas i toaletten för då kan det förorsaka stopp. Medan däremot toalettpapper konstruerat så att det smälter när det blir fuktigt. Jag är helt så britt på Ruggren och bor i Hisingsbacka i Göteborg. Säg det ämne som är för stort eller för litet för att platsa i din P1. Om du kommer på ett sånt ämne så hör av dig. Ska vi se om jag kan... Om jag kan få rätt. Alltså att det platsar. Lite mer bara om Eurovision Song Contest. Håkan hör av sig och skriver på Ringpets forum på sr.se snedstreck pets snedstreck ringpet på webben alltså bojkott utropstecken Malena Ernman kommer att möta Israel i semifinalen varför är det ingen som kräver bojkott vad är den principiella skillnaden mellan sångtävling och Tennistävling skriver Håkan på Ringpets forum på internet Harald Hansson också apropå ryssar och det här tingelingskojet i SVT i helgen. Ryssar skämtar inte om sig själva. Det är detta problem som är grunden till deras storhetsvansinne. Gift med en estniska som väl känner till deras national karaktär inom citat, skriver Harald Hansson i mejl till Ring P1. Och Ludmilla Lopatina skriver. Jag är glad att SVT hade den goda smaken att be om ursäkt. Han bad om ursäkt inte bara till den ryska ambassaden utan också till mig som ryska, skriver Ludmilla. Nu är Karin Kinblad i Lidköping. Ja, hallå. Hejsan, Svejsan. Hejsan. Hur står det till? Jo då, jag mår ju inte så bra av att höra hur det går till på slakten. Annars Nej, du tänker bra. på det fortfarande, just Jajamän. det. Som det var mycket prat om igår redan. Ja, visst. Vad apropå detta tänker du på? Jo, jag, jag vet ju om att det har gått till på det där viset. Det är ju inte första gången en gris blir skollad. Att, Utan... att Det man upptäckte var att, att grisar som skollades levde fortfarande. Ja, just det. Mm. Det har ju förekommit många gånger. Det finns ju människor som har jobbat på slakterier som säger att du kan inte kan i din vildaste fantasi förstå hur fasansfullt det är här inne. Det finns tjurar som ska slaktas med bultpistol som precis i sista ögonblicket vänder sig om och får bultpistolen i ögat. Mm. Det, alltså det är så mycket olyckshändelser och det är så mycket sadism rent ut sagt på slakteri. Hur, Hur vet du att, man... det är att, att, att det är sadism där? Ja, det kan man ju få då höra av de som har jobbat och som har slutat. Har jag du måste... själv pratat med människor som har jobbat ja, har på slakterier? Vad, vad som har hänt på slakterier. Mm. Och jag får ju säga att jag det är en hedersvärd besiktningsvetenärer som slår, slår larm och talar om att så här får det bara inte gå lov att gå till. Man måste respektera djur och det gör man ju inte. Hur, sk hur skulle det vara då? Alltså... Ja, alltså slakt i alla former kommer ju alltid att bli ett övergrepp, ett våld mot djuren. Mm. Därför att det vill ingen som vanligtvis vill bli slaktad. Jag menar, hönor som transporteras till slakt som fryser ihjäl, tio minusgrader. <hör> Och den här killen går in och sätter sig och fika. Så står bilen på utsidan och så fryser de ihjäl. De har ju öppna kartonger, 10 minus grader. Hur kan man få lov att frakta djur på det sättet? Mm. Men, men det är... som du som du var inne på nyss, alltså, vad, vad, vad, hur ska det bli då? För det är ju ingen, ja, slakt är ju per så att säga våld. Ja, det, är det är ju, ju våld. att döda liksom det är ja, ja. mot djur. Så hur ska vi göra? Ja, för eller? det första kan vi väl sluta med transporterna. Ska de slaktas så slakta på gårdsplan? Håller inte på att flytta djur fram och tillbaka för det är stress i sig. Utan då får man ha antingen mobila slakterier eller också så får man sluta äta kött. Det är väl den mest vanliga vägen att gå. Att liksom respektera djur. För djur måste finnas, det måste mülbetas annars så växer det igen gärderna. Alltså vi, vi kan ha djuren bara för glädjen att ha dem. Varför måste vi utnyttja dem och slakta dem? Det finns ju inte ett djur som kommer levande ur lantbrukets verksamhet. Och jag menar, ta äggproduktionen. Om du, den dagen du sträcker dig efter en äggkartong in i en livsmedelshall bidrar du till att uppkycklingar mals ner levande på de här kläckeristationerna. Om du tittar på en liten fågel så ser du så liten näsöppningen är. Det får inte mycket för att kväva en fågel, en liten nyklukt en tuppkyckling. Mm. Du vi fick ett SMS igår till Ring PET apropå det här och då skriver signaturen väl svenskt att mm. folk inte begriper att anledningen till levande skollade grisar är att svenskar inte betalar för maten. Det är självklart att det går till på det viset om man måste konkurrera med utländskt fläsk där inga djurskyddslagar finns, väl svenskt då. Oh. Ja, men allting som är djur är inte livsmedel. Djur är inte livsmedel. Djur är andra levande varelser som har lika stor rätt att finnas till som du och jag. Och likadant har det här med fiskeriet. Alltså dessa nålar som går rätt in i munnen. Nöjes fiska? Är det nöje att plåga fiskar? Eller till exempel hova upp dem så de kläms ihjäl. Men tycker du, tycker du att vi helt enkelt inte ska äta ägg, fisk och kött? Och att liksom någon borde så att säga bestämma över mig också? Ja, jag tycker att det är ett självklart val att inte utnyttja någon annan varelse. Att inte slakta någon annan varelse. Men tycker du att någon ska bestämma att jag inte heller får äta kött så att säga? Nej, du måste göra valet själv. Okay. Mm. Och sen så tar det här med kräfter, krabbor, räker och hummer. Hur många gånger läggs inte de ner i kokande vatten? Mm. Har de inga känslor? Jag vet inte. Jag tycker jo, det, det är fasansfullt är. att vi inte inser att detta är ju plogeri. Det är gravt ju plogeri. De borde sitta i fängelse för detta. Det finns inga rättsliga påföljder. Varför hänger inte rättssystemet med? Karin, tack för att du ringde. Tack för att ha. Kindblad från Lidköping. Vi har med oss Lilian Danielsson Dan i Hellekis också. Ja. Hej, vad, vad tänker du på hey. slakten? Jo, jag tänkte också på detta och jag lyssnade igår också. Jag tyckte den här damen som pratar nu pratar väldigt eh, bra på att hålla med henne en hel del. Mm. Eh, det stora problemet är ju det här med att det är så industrialiserat. Eh, att man... Eh, ja precis stora slakterier. Precis som hon sa så tycker jag att man ska slakta på gårdsplan istället. Fast det finns väl anledningar till att man inte gör det? Alltså att det finns ingen kontroll och det Nej, är inte rent och det blir, det blir är... lite hejsansvejsan. Då får man se till att det är kontroll och så får man betala lite mer för köttet. Det är också det att svenska ska... Eh, ska vad heter det? tävla med de utrikesköttet som är så billigt eller ja, inte ha något ja, ja. Ja, konkurrera heter det mm. men det jag ville säga var att mycket löser sig om man följer bibliska principer okej, okay. ja. nämligen jo, där står det för det första att vi får slakta och äta mm. det är helt okej okay. det står till och med Jesus till Petrus slakta och äta sa han men det står också att en rättfärdige förstår hur hans boskap känner det, men den ogedaktiges hjärtlag är grymt så att där får man tänka efter att hur behandlar vi våra djur? Både medan de lever och när de producerar ägg och mjölk och när de ska slaktas. Vi får slakta dem men det får inte vara denna grymheten som det är på slakterierna. Det var länge sedan jag slutade köpa utländskt kött. Kyckling köper jag överhuvudtaget inte vare sig svensk eller utländsk. Griskött har jag väl köpt, ekologisk bacon någon gång men annat äter jag inte eller köper inte rättare sagt det är en form av bojkott. så jag är inte vegetarian på något vis mm. vi måste behandla våra djur väl och du försöker själv äta det kött som du tror har blivit ja, nu... välbehandlat när det levde så att säga ja. ja just det men som det går till på slakterierna nu så vet jag inte hur jag ska ställa mig till detta för det finns väl inte något gårdslaktat djur några gårdslaktade djur numera vi säger så så länge, Lilian Danielsson. Får vi se om någon ringer och hör av sig ja. med tips om hur vi ska tänka och göra och äta. Men Jag vill bara säga en sak som jag tänkte ta upp också. Det är att eh, från skapelsen så var alla människor vegetarianer. Det tänker man inte så mycket på. Sen kom synden in i världen. så alltså Vi gjorde uppror mot Guds lagar. Och då så fick djur dö för oss. Som liksom ställföreträdande kan man säga. Sen kom eh, judarna, den mosaiska lagen, Mosa alltså. Och... Eh, då fick man den här tempeltjänsten där man offrade djur i människors ställe mm. för att det var dödsstraff på synden och då fick ett djur dö så fick människan leva och detta var en förebild just för Jesus så när det gäller oss så är det Jesus som har dött i vårt ställe så det är där det kommer sig av så att det är väl helt okej okay att vi går tillbaka och slutar äta kött när man nu är så grym mot djuren Okej, det en sak som man vet är en annan ja. Jag tror vi sätter punkt där för nu. Ja. Och så fortsätter vi se om fler hör av sig om, om ja, köttätande. Ja. Tack så ja, mycket. Ja. Jag kommer in på all all Ja, just ja, det det okay. har vi kvar att prata om. Men vi tar ja. det en annan ja. gång. Okay. Tack Hej. så länge. Liljen Danielsson i Helleskis. Hej. Hej. Per Wållsträtt i Dala Floda mm. Du tänker också på mat. Eller? Ja, mest hela dagarna. <laughs> <laughs> Okej, okay, då är vi två. Mm. Yes. Nej, men vi ska ju äta eller hur? Mm, det är ju, det är ju AU. Och, mm. uh, och frågan är då vad vi ska äta. Och uh, ska vi inte äta det då som vi kan producera här i vårt eget land först och främst? Som det är nu så förlitar sig städer på att maten transporteras in med lastbil oftast. Mm. De mesta livsmedlen går på lastbilar. Mm. På, som drivs på diesel då som är rätt så billig förhållandevis billig med tanke på den energin som. Vad, vad vill innehåller. du komma fram till? Förlåt. Jo, men... jag vill komma fram till att eh, vi behöver, eh, ja vi behöver äta svenskt, vi behöver äta lokalt, eh, vi behöver sluta använda konstgödsel. Vi behöver den oljan eh, som finns kvar eh, och använda den så förnuftigt som möjligt. Men du, det här med att äta eh, lokalt, det är kanske lätt när man bor i Dala Floda, Men mm. om man bor på Kungsholmen mitt i Stockholm, hur gör man? Vet man du får... hur man ska göra då? Nej, men man får eh, flytta sig utåt landet igen. Det här är ju en stor omställning som kommer att ske. Ska man flytta hela sig eller ska man bara liksom fara till Dala Floda och köpa mat och Nej, åka hem Man ska hem flytta igen? hela sig. Man ska lära sig mer av hur det går till. med Odling. Alltså om man tänker sig eh, att man... Eh, Ja, jag tappar bort lite hur jag... För, för jag tänker att, att, liksom, ja, att det kan vara knepigt just om man bor i stan, ska, som hon sa Nyss Liljen, hur ska hon göra liksom? ja. När hon, för, för nu har hon köpt svenskt kött och nu mm. så visar det sig att djuren på svenska slakterier inte heller blir helt skysst behandlade. Ja, vad ska man göra då liksom? Det är lätt att bo i Dalarna, floda och skjuta ja, vad... älgar då och då. Ja. Till, man kan förhållande ju förhållandevis värja ekologiskt. Kött. Mm. De Djuren föds upp på ett bättre sätt, mer naturligt. Tror du att de slaktas bättre också? Slakteri är ju också kravgodkänt. Är Så de att, bussigare äh, där då? Alltså? De måste också uppfylla vissa krav för att. Och då döda fortare typ? Kanske? Nej, jag Eller? vet inte vad nej, inte de har för, Nej, men mm. humanare antar jag. <laughs> ja, att, oh ja. att de behandlas humanare från det att de lämnar gården till att de är döda helt enkelt och slaktade ja, okej, okay, men svensk ekologiskt tycker du, och lokalt ja, och mindre kött också alltså köttet det, det ekologiska köttet är dyrare men då får man anpassa då konsumtionen efter det priset då så att man, man är, om man bara äter ekologiskt kött så kanske man inte har råd att äta lika mycket kött då jag är med. Och, Tack, ja, ja, precis. Tack för att du ringde. Jag vill, jag vill komma fram till kon. alltså. Eh, hur, hur värdefull kon är för eh, hela vår livsmedelsproduktion. Hon Men, eh, omvandlar gräset från åkern till, till ett, nej ja, till mm. ett mer lätt smält protein, ja, just det. till mjölk och till kött som vi kan äta. Och varje kor släpper ut eh, eller det går då två hektar naturbetesmark för att reducera de här utsläppen från en ko. Just det. Så att om, om hon har två hektar att beta på så då tas det, då, tas det upp den här metangasen och det är utsläppet då går det då tas plus upp, Då plus minus noll typ det blir det ett kretslopp mm. och det är lika med vår egen växtnäring, alltså våran skit. Den ska också föras tillbaka på jorden yes. och marken och vi ska sluta använda konstgjusselmedel. Per, mm. tack för idag. Vålsted i Dalafloda. Och Apropå detta med tredje klassarna som vi pratade om för en stund sedan att de blir stressade om de redan i årskurs tre ska få skriva nationella prov så skriver Britt Jakobsson till ringpetsnabela.sr.se Glöm inte den ständiga stress som många barn upplever varje dag under hela sin skoltid därför att lärarna inte i tid upptäckt deras svårigheter att räkna, skriva och läsa. Berättelsen om detta kommer tyvärr ofta inte för en avslutad skolgång. Och apropos tre skriver också Gudmund Johansson i Spånga. Anledning till stress är att skolungdomen inte tidigare har mött några förväntningar. Den som upplever skolan som någon sorts fritids ända upp i högstadiet blir naturligtvis förfärad när det helt plötsligt börjar ställas krav. Ju tidigare förväntningar, dess bättre alltså, hälsar Gudmund Johansson i Spånga. Nu, dagens Liljan, nummer två, Mikaelsson i Jokkmokk. Hej! Ja, men hej! Hej. Ja, vad trevligt att vara med. Ja, men det är samma trevligt att du är med. Tackar! Vad vill du prata om? Jo, jag lyssnar på den här mannen som ringde om festivalen. Mm. Han nämnde någonting om ponobenappityder och det här med främmande folk, synen på främmande folk. Ja, att det är typiskt Sverige att ställa sig över och hålla på liksom och, och göra sig lustig på andras bekostnad, ja? Ja, jag vet inte om det är så typiskt bara för Sverige. Jag tror att det är kanske någonting ganska typiskt för alla länder. Detta vi- och domande. Ja, precis. Men vad tänkte Ass du apropå detta? Ja, jag vill gärna... Tänka på förra årets deltävling i Kiruna. Då Karola kom dit och klev ur flygplanet- och hade på sig en samisk mässa för män. Och det var kanske en tanke från hennes sida- att hon skulle flörta lite med publiken. Ja, just det. Att hon skulle. Nu kommer jag till Norrbotten- med den här stora färgglada jättetoffsen. Precis. Precis. Mm. Och det togs inte så väl upp av en hel del samer. Man, man kände sig upprörd och illa till mods när man såg det där. Mm, med rätta tycker du eller var det lite överkänsligt? Alltså jag vet inte om jag ska... Vara en har ju, vad ska jag säga, skäl för sina känslor. Och jag kan väl inte varken förringa eller på något annat sätt kommentera det. Det man känner, det känner man ju. och det, det vill inte jag betygsätta. Vilken diplomat du är. Om de utrikesdepartementet behöver härja med med ryska ambassaden, skulle de kunna ta hjälp av dig, Lilian? Ja, jag ja. ställer gärna upp. <laughs> men, men vad var det du ville vad vill du komma till? Jo, så och det var ju ett stort ståhej då, i tidningar och så vidare. Och då råkar jag se final eller tävlingen, deltävlingen i Dalarna i år. Och då i, i inledningen så kom det in ett gäng tjejer som dansade bland en massa andra folk som bar på olika symboler för Dalarna. Mm. Och de här tjejerna de hade på sesamiska koltar. Och jag såg inte om det var så att säga riktiga koltar för jag blev så pass. Nej, alltså, alla tjejer hade på sig samma sorts mössa. Men jag, tänk, jag såg också på det och så tänkte jag, jag blev så här osäker om, om Dalarna är det i renbetesland. För det är ju på gränsen, men är det verkligen ren? Alltså är inte, kan man inte säga att Sápmi börjar i Härjedalen typ? Vi brukar säga att det börjar i Idre ungefär. Och ja. vi har ju samerbyar där Idre samerbyar. Men det är väl Dalarna? Det är Dalarna. Jo ja, men ser det. Absolut. Just det, ja. Men alltså, då, jag, jag trodde liksom inte mina ögon när jag såg det. Och vad jag då funderade på, det var om det här var en vänlig ironi ifrån ledningens sida mot det samiska folket. Eller om det var fingret till alla som tog anstöt förra gången det hände. För att okay. jag har svårt att tro att det här var någonting som man inte visste om innan jag tror att det är medvetet som man men, har gjort så Men så du menar även om, om Dalarna hör till eh, sap, svenska sappi så, ble, så blev det liksom eh, att, att man driver med samer att, att klä ut andra så att säga i, i kolt och, och dansa så Ja och då är det främst den här mössan jag tänker på mm. att man tog just den, möss, den typen av mössa som då förra året väckte så mycket rabalder och varför jag vill gärna förklara varför det kan vara, och återknyta till det här med främmande folk. Varför det kan vara viktigt att, att tänka igenom sådana här saker. Därför att okunskapen om samerna, det har fått ödestigra konsekvenser. Vi har förlorat land och rättigheter- och vi har varit utsatta för omyndig förklaring. Vi har inte fått föra vår egen talan. Mm. Utan det var lappfogdarna som 57... Först 1957 försvann lappfogdarna. Mm. Men det har också du är... lett till en kulturell utarmning. Och... Jo, men vänta lite igen. Ja. För man kan ju säga att, att samerna verkligen- har fått ta stryk genom de senaste hundra åren i Sverige. Det är ingen, ingen snack om den saken. Men, men, eh, och det är dessutom inte ett främmande folk i Sverige, samer. Men... men Får man inte skoja med eller rent till och med driva med samer och samiska luvor bara mm. för att man har varit ett utsatt folk så att säga? Ja, och det är det, det där jag har haft lite svårt att själv ta ställning till. Okay. Därför att jag, jag blev både upprörd men samtidigt så tyckte jag det var lite lustigt. Det som då hände här i, i dalarna i den finalen. Det, det fanns kanske en sorts humor i det men samtidigt så, så kändes det också lite obehagligt. Mm. Därför det var det liksom inte riktigt. Och i och med det här inslaget nu om, om Ryssland då kan man ju börja undra lite att ska man tänka mera på hur man. Hur man beter sig mot andra människor och främmande folk. Du säger att samerna inte är ett främmande folk men det har vi varit betraktade som i jo, alla det vet tider. Jag. Jo, det vet jag också. Och det är vi ju fortfarande mm. i och med att okunskapen är så stor. Jag förstår vad du med att. Mm. Så att jag, jag har inget svar på det där. Så mm. jag ville mest bara ja. lyfta frågan. Ja. Tack så jättemycket. Ja, men tack själv. Lilian Mikkelsson i Jokmok. Menar kung Karl Gusta att svenska folket ska betala hans dotters bröllop? Eller är det ett makabert skämt? Klarar han inte av detta trots ett väl tilltaget av panage Bör svensk näringsliv eller ska pressen kunna sponsra honom? De är väl de enda som har haft glädje eller nytta av kungahuset. Byt snarast ut valspråket för Sverige i tiden. Kungar och drottningar bör förpassas dit de är hemma, till sagornas värld. I en demokrati bör landets innevånare själva kunna välja vem de vill att ska representera landet. Det är ingenting som ska ärvas i generation efter generation, precis som man ärver gamla möbler som ingen vill ha men som man inte tycks kunna köra på tippen. Framför ett nytt tänkande i det 20 århundradet. Det tycker Ellen Magnusson. Jag bor i Karlstad. Nu tycker jag nog att det är dags att sluta mobba kungahuset. Det hör tydligen till den moderna attityden. Att man på allt sätt uttalar sig för om vårt statsskick. Okunnighet, avundsjuka, vilja att framhålla sig själv som modern och up-to-date lockar en den ena än en den andra att uttala sig fördömande. Man undrar, vad vill man ha istället? Är man verkligen säker på att något annat vore bättre? Har man noga tänkt igenom den frågan och utrett svaren? Eftersom man i det här landet utan risk för liv och egendom eller några repressalier får säga vad man vill och smäda överheten så mycket man vill så släpper man fram sina allra elakaste sidor. Är det inte dags att sluta nu? Jag tycker att svenska folket gör sig själv en otjänst med att hålla på på det här viset. Greta Ramsten, Falun. Och nu i din P1, Monica Kronlund i Stockholm. Ja, hej. Hejsan. Jag vill fortsätta prata om kungarhuset. Ja, kom igen. Jo, det är ju så att eh, vi får ju inte... Royalisterna blir väldigt upprörda om vi duvar eh, medlemmarna i familjen Bernadotte. De ska tituleras kungen och drottningen och kronprinsessan. Och man får inte säga att det är till, till dem. För det är ju väldigt respektlöst och kränkande mm. och så. Och... Eh, jag, vi säger ju du till Gud står kungahuset över Gud är, är medlemmar, familjen och vänner finare och förnemare än Gud Men jag tänker då på den här bönen då fader vår som är i himlen helgat var ditt namn, tillkommer ditt rike ske din vilja så som himlen och jag slår på, må få här i Bibeln de kommer till Salteren till psalm 104 som småligen David har skrivit då mäktiga du, herre min Gud i höghet och härlighet, du kläder sig på dig i ljus mantel och, och talar dina verk och herre med viset har du gjort det med alla. Och det där vidare till Jesaja här... Vänta, då... Monica, vad tycker du? Jag, Ursäkta, jag, jag, eller jag, ni? Jag. <laughs> <laughs> jo, <laughs> vad tycker jag. Monica om, om huruvida hans majestät respektive gudde ska duas, eller inte? Visst, Ska, ska vi duva eh, eh, eh, kungafamiljen? De, okay. eh, det ska vara jämlikhet tycker jag. Det blir, man fortsätter så här, det är tillbaka. Jag tror det är det fördående kapitlet. Men, jag tror inte att... vi, vi tar fler kapitel nu. Men du tycker att både gud och kungen och kronprinsessan bör duas alltså? Absolut, de, ja, bra, för de då kör jag du. Jag snarare gud Okej, tack så jättemycket mycket. Kronlund hej. i Stockholm, hej. hej hej. På vårt forum på webben SR.se. P1 Ring P1 pågår en diskussion om monarki, kontra republik och man kan även rösta där. Eh, Ann Jakobsson i Linköping. Hej. Hej. Nu har vi en minut du och jag. Ja, då skulle jag bara vilja utöka diskussionen om djur, slakt, misshandel och vegetariani. Okej. Okay. Eh, jag är nämligen en, en slaktproducent. Jag har får som slaktas vi matar dem och ger dem namn och sen äter vi upp dem okay. och vi har funderat över